Допоможіть мені, будь ласка, допоможіть, прошепотіла вона ледь чутно. Усі вони не вірять, що йому ще можна допомогти. Ніхто з них насправді і не хоче йому допомогти, а я... Ви не уявляєте, як це страшно. Не уявляєте, як... Горло їй перехопило. Жінка подивилася на мене повними сліз очима і важко схлипнула. Ну, забудьте про те, що він, хто він. Допоможіть мені, адже я зараз сама, зовсім сама. Я замислено кивнув. Ну, звісно, я спробую, але, зрозумійте, я всього ж лише приватний детектив. Змагатися з чорною магією – не моя справа. Врешті-решт я можу просто опинитися на місці Андрія, адже невідомо, що за сили за всім цим стоять і що за люди. Так-так, я, я розумію, – жінка зітхнула і відвела погляд.